Козаки були вражені якимись особливими гармонійними звуками, якоюсь стогнучою мелодією, що ніби лилася з глибини душі. Глянувши в напрямку цього мелодійного стогану, вони побачили нову партію невольників, які дуже відрізнялися зовнішністю від щойно бачених ними. Ці були, здавалося, ще більш обідрані, ще голіші, якби це тільки можливо було, і з русяві та руді, і що особливо впадало в окон. Це личаки у них на ногах. Що це вже були за личаки і з чого сплетені, про це нема що й казати. Але все це було подібне до личаків. На кожного з них було надіто, як на запряженого коня, шкіряний хомут, а від хомута йшла вірювка до линви, якою тягли величезну посудину, навантажену камінням. У кожного на ногах брязкали ще й кайдани, але такі вузенькі, що ноги схомотованих невольників могли робити кілька маленьких кроків. Їх було нахомутовано біля линви кілька смиків – і вони, похитуючись у такт, опустивши додолу голови й руки, що тріпалися, наче паралічні або вивихнуті, стогнали змученими грудьми. Ей, дубінушка, шкаухні. Коли них теж пригінші і шмагали то одного, то другого. Нарешті, проклавши собі дорогу поміж сновигаючими човнами і чорноголовими татарчатами, які купаюч казна, що виробляли у надзвичайно прозорій воді, каїк пристав до берега. Ще дорогою вирішено було не бабу лишити на березі старих каїк, а щоб до нього не чіплялися татари, чи продає він свій товар, і по чому продає, те чи інше, і щоб таким чином не догадалися, що тут щось негаразд, надумали, що не баба ляже в каїку на огірках та моркві, і удаватиме ніби спить. А Сагайдачний з Олексієм Поповичем, який вже побував у неволі в цій самій кафі і вивчив її вздовж поперек, підуть у місто розвідати, що треба. Так вони і зробили. З назвою Кафа, кафа, тепер Феодосія, пов'язано багато історичних спогадів, які дають поживу уяві у вигляді далеких, поетичних, а тому завжди привабливих і в той же час близьких нам картин минулого. Уже за 500 років до нашої ери мілецькі греки заснували свою колонію біля мальовничої затоки, що увігналася в землю коло підніжжя гір, які ще поетичному Гомеру уявлялись мало не горами страшних, Лестригонів, котрих він згадує в рапсодії своєї Одіссеї. В час заснування Феодосії Мілетцями Крим був населений тавроскіфами, які дуже любили землеробство і слід гадати, що то були наші предки, слов'яни-скіфи або навіть предки наших предків, слов'яни-вестрігони, які в поетичній уяві грека постали такими страшними, і перед котрими пасував і хитромудрий Одісей, що пошив у дурні навіть таке страховище, як циклок Поліфем. І якою ж далекою здавалась грекам, і якою ж похмурою, холодною уявлялася їм з острова Мілета ця країна, мало не гіперборейською, це був для них край світу. Як би там не було, вони заснували тут свою торговельну колонію, бо за Гомера і за Перікла і за Олександра Македонського греки завжди були в душі гендлярами, а наші предки Лестригони і Тавроскіфи, як і нинішні Тамбовці, Саратовці, Самарці і Полтавці, завжди любили сіяти хлібець і завжди продавали його майже задорно. Хитрим мілецям, які тепер майже задурно продають їхнім потомкам, а також французам і англійцям, а самі харчуються половою, аки звір якийсь. Нову свою колонію греки назвали Феодосією, даром Божим, бо колонія збагачувала їх за рахунок завжди довірливих славяно стригонів і тавроскіфів. Так процвітала Феодосія кілька століть. Рай був, а не життя. На Майданах тут співалися отічні пісні Сафо і Анакреонта, декламувалися рапсудії Гомера, в театрі виставляли Есхіла і Софокла. До слід смішив Феодосію її багатих гендлярів Арістофан. На вулицях і Майданах стояли пластичні зображення грецьких богів Діани, Венери, Амура. А наші предки-тавроскіфи, нечесані, немиті, в личаках, як вони зображені на Трияновій колоні, звозили на ці майдани свою пшеничку і, почухуючи те історичне місце свого тіла, куди кожен мав право заглядати, хитали головами, споглядаючи голову Афродіту, і боязко шепотіли, аж безсоромна. Бачила своїх сіна Феодосія і гордого Мітрідада, царя Понтійського, і не менш гордих, але, можливо, більш дурних солдафонів римських консулів. Потім наскочили в благословенну Тавріду і Феодосію наші молодці, гуни, і як взагалі наші молодці